Jag sa att man måste se på namnet vad det är när man äter. Det är därför det måste vara Biff alla Lindström. Biff alla Lindström. Ja. Biff alla Lindström. Fish and chips. Det är, det är jävla bra krogkäkte. Fish and chips. Jag tror att jag i sommar ska jag göra ett experiment Jag ska gå till alla städer i Kalsta Som serverar fish and chips Och så beställa det så Jag vill, jag vill ha... ha fish and chips <laughs> Och se, se någon reagerar Med en min eller vad som helst ja, Man går till en av de här lastbilarna Och säger ja du, Jag skulle vilja ha en fallaffel. <laughs> en fallafellrulle Oh. En korv, Stroganoff. Ja, oh, exakt. Klassiker nummer ett. <skratt> Hasse, ska vi bara köra igång helt enkelt? Har du spelat eller kollat på något kul den senaste veckan? Jag har faktiskt inte spelat någonting på hela veckan mm. den här gången Utan eh, det var fotboll igen nu förra helgen äntligen Så det tittar jag på mm. Sen har det varit ganska lugnt med film och serier också tyvärr Men jag gjorde faktiskt så att jag, eh, jag hyrde den senaste Star Wars-filmen Den här Rise of Skywalker igen mm. Och det här har vi varit inne på flera gånger Och jag känner väl samma sak fortfarande Den senaste trilogin där Det är väl en film som jag tycker är väldigt bra Force Awakens Och sen är det två filmer som jag tycker är Kort och gott ganska bra faktiskt Ja, det får man väl ändå säga Och Jag tycker det är riktigt bra film Så jag kan tänka mig att se fler gånger Kan man väl säga Men det är ju, det är ju tre filmer En ganska rörig och faktiskt ganska medioker trilogi. Just de tre filmer tillsammans så är de inget vidare, tyvärr. Nej, men det Var för sig så tycker jag att de står sig bra. Faktiskt. Jo, men jag tycker att de är bra. Tre filmer. Mm. Sen tycker jag, som du säger, det blir ju rörigt. Ja. Det är lite synd att även om jag gillar att... Ryan där, Som gjorde den andra filmen Verkligen, verkligen gick sin egen väg Då kanske han skulle Behandlat manuset Från Force Awakens Med lite större värdighet kan jag tycka För han körde verkligen sitt race Och det tycker jag märks Och det har smittat av sig på de två Efterföljande filmerna För det har vi mm. varit inne på så många gånger med Force Awakens den, den lovade väldigt mycket För det tycker jag faktiskt att den här Star Wars-magin är tillbaka och den finns där De spelade det för visserligen, visserligen Väldigt safe Med den filmen, det var inga utsvedningar alls Men det, jag tror det var precis Vad vi alla behövde just då Efter lite prequels och sånt där mm. um, Men så att den, den lovade mer än vad vi fick Så kan man väl säga, tyvärr Men men, eh, nog om det Mm. Jag vill inte fastna i sånt här Star Wars-snack För det är lätt att det blir väldigt mycket Star Wars när vi börjar med det I alla fall ja. från min sida Och alla snackar ju för fan Star Wars Ja, så är det ju Men du vet Chilling-gänget mm. De gjorde ju det i slutet på 90-talet Fyra små filmer Fyra, fyra kortfilmer nästan, de är ju bara en timme all, allihop det ja. Alla heter En liten film om mm. Den kändaste borde nästan vara Torsk på Tallinn tror jag Ja, överlägset skulle jag nog säga Och det är nästan så att det är den som jag länge har tyckt är den bästa I alla fall, det var någonting som man såg på högstadiet Och det var väl perfekt att se då på något sätt den är mm. rätt vulgär Och det kanske man var själv på den tiden är <går> På ett annat sätt i alla fall Men jag nu jag såg pratade. jag faktiskt Om filmen Ben och Gunnar eh, Idag faktiskt Precis mm. är nu eh, i morse Och nu får jag säga att jag tycker nästan att Eller nästan Jag tycker att den är bättre Än Torsk på Tallinn mm. Och det är inte för att du har sett Torsk på Tallinn för många gånger Utan för att du tycker att det är en bättre film Ja, alltså äh, jag vet. Äh, om ett år kanske jag inte tycker det. Som alltså, man vet ju aldrig. Men äh, just nu i alla fall så tycker jag att den... Äh, man kan tänka att Torsk på Tallinn... Äh, ska jag inte säga vad, jag är så svårt att hitta ordet men det kanske att äh, Ben och Gunnar, det, den har något lite djupare i sin humor. Alltså den är mm. ju... Det är väldigt svart humor i den. Lite om... Om livet så där, och um, hur det kan förändras ja, Fram och lite, tillbaka Lite mer nyanserat uh, än ensamma gubbar Som ska åka och hitta kärleken i Baltikum Ja, exakt utan, um, Här handlar det ju bland annat om uh, skägg Och uh, att män inte kan vara vänner med varandra Utan att förr eller senare vilja ligga med varandra <laughs> Så det, ja, det är är sånt där tema i den filmen lite jag har faktiskt aldrig sett den så jag kan inte säga någonting men var får man tag på den? Uppet arkiv mm. det finns tre av de fyra filmerna. Det är någonting med den fjärde filmen där som gör att jag vet inte om den har fått lite kritik så att den inte vågas lägga upp eller om det är något problem med rättigheter för SVT så de kan inte lägga upp alla fyra. Okej. Okay. Det är något med det. Jag vet att jag har läst det någon gång men jag orkar faktiskt inte googla just nu. Nej, då, då är det ju så. Ja, men i alla fall eh, vill säga det. Eh, Säga vad man vill om Jonas Inde det är ju en skådespelare som på många sätt har ballat ur fullständigt. Ja, det kan man Vi väl sa det luka. innan vi började. Vi tycker att han gör ju en väldigt bra roll i Torsk på Tallinn mm. där han spelar eh, karaktären Lennart som har en oerhört otäck relation med sin mor. Ja oh, för fan, det knyter uh, i magen Ja det gör det verkligen, det blir så jävla tragiskt och mörkt uh... jag, jag kollade lite på de här extra scenerna Som är, vad är det, typ 34 minuter eller någonting uh -huh. När han sitter där hemma Och när han pratar om att hans farsa dör Och det, Man ser säger Fan vad det lukta. <laughs> Men nu luktar det bara mamma Ja, det är, fy fan alltså Han börjar sjunga ben. för att hon eh, blir ledsen Ja, det, ah, det är så obehagligt Det är så fruktansvärt obehagligt <skratt> Han gör ju Även en väldigt, väldigt bra roll I den här Ben och Gunnar Där han <skratt> Spelar en person som är Om man säger att Det enda han pratar om är Mötta Så han <skratt> <att Ben> är <skratt> Men trots allt så han har några riktigt roliga kommentarer. Bland annat någonting om att även i den här att det luktar väldigt äckligt i en lägenhet som man säger med sin Stockholmsdialekt på ett väldigt roligt sätt. Och det, det är varken ett skämt eller något sånt. Men det är någonting sätt att han levererar den på. Det är liksom, melodin sitter perfekt. Så det blir så där, det måste jag alltid spola tillbaka några gånger och se ser den och lyssna på flera gånger. Det är som i, vi hade i alla fall tur med vädret igen när han säger, vad fan säger du? Ja, exakt. Är inte han i sin bur. Ja. I den, den är inte speciellt bra, den filmen uppföljaren till när vi hade i alla fall tur med vädret men du och jag av någon anledning såg den en gång. Ja. Jag, jag fick med den när jag typ säger jag skulle, jag fick tre nummer och någon sån där illustrerad vetenskap eller någonting och då Fanns det tre svenska filmer att välja på Och då tänkte jag ja det, det tycker jag ju första är ganska rolig Så vi tar väl den då Så jag har faktiskt den på Blu-ray Av allting <laughs> Någonstans -film. Ja Men just den, några gånger får man säga Några gånger fnissar man Ja men det är, är just jä... den scenen Ja, så är den jävla rotta som eh, Rymmer och då Då får han till det Väldigt bra Rolf Skoglund, eller vad fan han heter. Vad fan säger han du? Han säger det. <laughs> det är skitkul. Han är bra på att spela sjukt sur. Ja, men det är också det här blicken innan han säger det. Ja. När den här barnbarnet som är med i den här jävla husbilden kommer att sluta bråka nu. Kom och hjälp, kom och hjälp mig leta efter Alfred istället. Och när hon, när hon börjar prata så tittar han bara på honom med sån tom blick vad säger du är inte han en bur ja <laughs> och då ja. säger att han kan öppna buren själv ja jag kan han det <laughs> den tycker jag också är väl bra <laughs> ja oh, fan. det är ju så många sådana skitfilmer har ju sina stunder ändå får man väl säga verkligen Jamen. Så ja, det är väl det det var lite lite den här gången Men det har ju varit en sån vecka nu Du vet att jag har haft en period nu Där jag faktiskt har spelat ganska mycket mm. Så att man kan bli lite mätt på spelandet Ibland kan jag tycker Och så har det väl egentligen dragit med sig Filmtittandet också i det här Att jag har gjort andra saker istället Lyssnat lite på ljudböcker och så Sen säger jag att jag börjar tröttna på den här jävla distansundervisningen nu. Alltså det, det är ganska kul ändå, men det är ju bra, mycket roligare att ha elever på plats i full utsträckning. Det måste jag bara få sagt, så jag tror att jag har varit lite så här, uh, uppgiven den här veckan. Ja, men det har nog jag också varit. Jag har ju dessutom jobbat hemifrån, eftersom jag har hostat som en gammal gubbe med TBC. Ja, just nu är det lugnt Nu har jag varit symptomfri i nästan två dagar Men det är ju så jävla sekt Att sitta hemma Man kan väl tänka någon gång på morgonen Att man är riktigt trött Att fasen var gött och skulle vara att ligga kvar lite längre Och bara jobba hemifrån Typ en, ja. en sån nanosekund Som kan dyka upp När man är riktigt jävla trött på morgonen bara Ja, ja, visst Men den går över ungefär lika fort Som kaffet når strupen Så <laughs> ja. är det liksom Så det har känts jävligt sekt Jag får ju saker gjort där Det går alldeles utmärkt att ha lektion hemifrån och sådär Men jag föredrar ju att åka till arbetsplatsen Och ha en vardagsrutin Ja, samma här faktiskt jag är ju hemma två dagar i veckan nu i alla fall. Och det har faktiskt funkat ganska bra och det är ganska skönt. Men jag har ju lyckats att bygga upp en rutin kring det också. Det har varit viktigt. Så att man liksom tar det som en arbetsdag hemma. Jo, ja, det har ju nog också varit ganska noga med sådana rutiner. Att före första lektionen så tar jag en kopp kaffe och så har man lektion. Det är ju lite olika för varje dag då, naturligtvis, men Tisdagar är en sån där jag har tre pass liksom direkt på varandra och sen när de är klara så kanske man tar en snabb lunch och så är det rättning liksom och planering. Ja, exakt. Så det Hur gör är... ni, kära lyssnare? Jobbar ni hemifrån? Skriv i kommentarerna. <laughs> ja, det är så det är intressant som man drar med när man pratar. Men jag... Det är bra, för du har ju fått rutin och så gör man de timmarna man ska göra på en dag och då ja. eh, släcker jag ner de jobbsidorna som man använder, it's learning och så vidare. Ja. Och så kanske man sätter sig vid tvn då bakom eh, min plats som jag sitter här nu mm. och, och kör lite tv-spel. Ja, it's learning, eh, lära sig något själv. Det hade varit coolt ifall det var en sån artificiell intelligens inbyggt. Ja, det har varit spännande. Det har jag i alla fall lärt sig att funka nu när det är distansstudier. Det är ju ja. rätt härligt. Jag skulle också kunna tänka att det skulle kunna vara en ganska dålig B-skräckis, tänk dig. Du vet, Frankenstein, <laughs> it's alive! Fast oh. den här ta taglinen ska vara it's learning istället. <laughs> Men det skulle kunna nästan vara en sån 90-talsrulle med en dator som har... Och så är det någon nörd hemma som har skapat en artificiell intelligens som ballar ur? Ja. Och nu ska vi se ifall du tänker samma som jag. Jag tänker en skådespelare som skulle vara given i den här. Om det är en rökare istället, så tycker jag att fandam skulle vara perfekt. Ja. Om, om det skulle vara action i den också. Annars så tänker ja. typ någon så här Fred Savage eller någon sån här person. <laughs> Brad Savage, det var inte igår man hörde om honom Nej, verkligen inte Han skulle kunna vara en, en sån person som gör en sån film Där han har en dator som han ger Artificiell intelligens Ja, eller rättare sagt Jag såg faktiskt för någon dag sen Så såg jag de Seinfeld-avsnitten Som han är med mm. ehm, Så där. han var stor Där på 90-talet ett tag Känns det som, undrar vad han gör idag Ja, det är en bra fråga det är ett jävla bra namn, tycker jag Ja, jag dock. tycker det är skit. Det låter som en eh, Pudelrockmusiker Ja, exakt Han har leopardbrallor och en scarf Som hänger ner för fickan Ja, jag tänker exakt samma Och så är det Fred Savage <laughs> <laughs> ja. Har du spelat eller sett något då För att hoppa tillbaka lite Ja, det har jag Jag har testat lite spel Och så där har jag gjort jag testade faktiskt Ghost in the Shell Standalone Complex på PS2. Okej. Okay. Ja, jag skulle egentligen bara testa det. Och fastnade lite grann ändå. Det var, det var något mysigt med det. Men det är en manga och eh, anime va? Mm. Det finns ju en långfilm med Scarlett Johansson också. Den har jag sett. Den tyckte jag var helt okej. Okay. Mm. Jag har inte sett den, men jag har sett den tecknade långfilmen från 85 mm. eller den där fasen den kom uh, Lite att dumma av det uh, När jag läste på lite om filmen Så känns det som att uh, Om du har koll på förlagan Så tycker du nog inte filmen är så bra okay. Då blir du nog lite besviken så Men eftersom jag inte hade gjort det så det var en sån, den, den var kul att se en fredagkväll Men jag kommer aldrig se den igen Lite den typen av ruller liksom. Det var ju lite så när jag såg Trailern för en Battle Angel Ja som kom ut för några år sedan som långfilm. Jag blev lite så här: wow, den där skulle jag vilja se. Men det är också det, jag har sett animen för länge sedan och jag har läst Mangan, och då blir man lite så här: är live-action lika bra då? Det är inte superofta som live-action alltid blir jättebra om man jämför med källmaterialet. Nej, det, det kan jag säga att just den, den, den tycker jag i alla fall är riktigt bra. Det var, framförallt för Det är en stor upplevelse att se den För den är ju jävligt snyggt gjord mm. Men det är samma där Jag har ju inte läst mangan Eller tittat på animen där Det var länge eller. sedan jag såg Den tecknade filmen så att, Jag vet inte om det skulle Om det skulle vara så farligt För min del Men kanske se den någon gång Jag är faktiskt inte jättesugen på att se den hollywood av andra länders eh, grejer brukar bli lite sega. Ja, ja visst, jag förstår. Men det är jag. Sen, så det, det tyckte jag var ganska kul. Jag spelar inte så länge. Men ändå kul sån eh, tredjepersons actionspel. Mm. Vansinnigt dåligt eh, plattformande de gångerna man hoppar på saker, men Ja, mysigt på något sätt jag vet, inte vad, jag vet inte vad det är Det kanske är eh, Någonting med gamla actionspel Till eh, gamla konsoler Som ändå gör att man minns hur det var Och spelar dem där för första gången När det började Aha, bli det. bra Ja. Och sen har jag kört igenom En gammal kultklassiker Till PS1 Och det är Vandal Hearts Ah just det det tror jag har nämnts någon gång i podden. För jag kan ha spelat igenom det något år tidigare och pratat om det i podden. Ja, det tror jag. Man... Kortfattat, det är ett sånt uh, taktiskt rollspel. Mm. Där man har en liten armé på elva personer och så kan de gå olika långt. Och sen så går man på som ett schackbräde nästan. Och ja, sen När man har gått sina turer med sina gubbar så är det fiendens tur att gå med sina gubbar. Och så får man planera hur man ska ställa sig och så vidare. Ja, ganska roligt. Um, inte helt olikt Shining Force på sina ställen. Uh, nej, okej. Okay. Uh, och uh, mo modernare saker, det är även de här XCOM-spelen i så fall då, som är lite samma tror jag. Ja, uh, uh, det är möjligt. Fire Emblem är ganska nära också. Mm. Så, men jag tror att XCOM är en sån uh, tog svårt i uh, actionspel fast där man går rutor så att säga. Och gör vissa drag. Ja, det finns ju vissa skillnader kanske på om man skulle jämföra XCOM med uh, sådana spel som uh, Final Fantasy Tactics och Vandal Hearts och de här. Ja, det blir nog inte riktigt samma sak. Men, just, uh, men uh, taktiska rollspel att, uh, mm. ja. Fallout kanske är, de första Fallout-spelen kanske är mer uh, åt x hållet Kanske. Ja, jag har ingen aning. Jag har inte spelat XCOM så mycket, jag har bara tittat lite på det. Ja. Oh. Ja, det är möjligt att de är lika. Det har jag inte tänkt på faktiskt. Men om man gillar spel som Final Fantasy Tactics så är ju Vanelords eh, definitivt ett spel du vill köra. Yes. Det är ja Fire Emblem Shining Force eller Final Fantasy Tactics, alltså Disgaea spelen också tror jag de heter. Är också såna. Och gillar du sånt så är Vandelharts kanon. Det är ett av mina absoluta favoritspel till PS1. Tvåan är också bra som fan. Nice, nice. Så. Mer har jag inte. För då kommer vi att få sitta länge. För jag har spelat ganska mycket. <laughs> jag kan ju nämna kort då att jag spelade Family Guy till PS2. Ja, oj. Ja, det har funnits så jävla länge, naturligtvis. Ja. Förstår? Det kände som att. Ja. Jag kommer ihåg att jag var jättesugen på spelare det när det kom ut. För att det, det var ju när jag kollade som mest på Family Guy. Så var ju det när det här spelet kom ut. Eh, fan, kan det ha varit 06-07 kanske? Kan det stämma? Ja, just det. Då, men eh, jag testade det och eh, det var uselt tyvärr. Okay. Alltså, Sega, kontroller, eh, ganska tråkigt gameplay. Det var, det var ganska roliga skämt och sådär. Så, där, så det, det har de ju med. Men nej, det jag tyckte inte att det var. Det höll, jag fångade inte mitt intresse. Plus att det sabbade hårdisken i PS2, så jag fick spendera resten av kvällen med att försöka fixa den istället. Ja, oh, för fan, vad tråkigt. Trasiga sektorer som jag fick reparera, och då försvann en massa skit också. Ja, det förstår jag. Eh, det var jag faktiskt bara nämna att jag har testat ett eh, Family i spel som heter The Quest for Stuff en gång Som mm. är, eh, ja, det är till iOS och Android mm. De handlar om att eh, det är helt gratis att spela om man vill Sen går det alltid att putsa in med lite eh, kulor om man så vill Vet, mm. Det är sån där premium eller vad fan det kallas så, Är det det som eh, är som Candy Crush? Nej, utan det handlar om att här Peter och den här jävla kycklingen slår sönder hela staden och så ska man bygga upp det igen. Så okay. kan man börja med ja, familjens hus och grannarnas hus och så ska man göra lite quests för att få pengar och köpa fler byggnader. Det mm. finns även ett sånt Simpsons-spel. De går ut på samma sak De har varit lite såhär småmysiga Men jag har för mig att i alla fall i Simpsons-versionen Så är det så du vet Att eh, Det är rätt vanligt Om vi tar Age of Empires 2 till exempel Om man ber dina gubbar att bygga någonting mm. Så tar det lite tid För dem att bygga upp det ja. Så är det är någonting man känner igen från I stort sett alla strategispel som har basbyggande mm. eh, Där kan det ju gå rätt snabbt Dock i det här är det så jag kommer ihåg att jag skulle bygga kärnkraftverket i Simpsons-spelet. Då var det 36 timmar. Åh, det ser så jävla tråkigt med sådana mobilspel. Och så mm. vill du att det ska gå lite fortare så kan du pröjsa 10 spänn eller vad det är. Ja. Å andra sidan då så, så var det ju ett sådant spel eh, som jag plockade fram när jag satt mig på bussen till jobbet. Mm. Så då vet jag att nu ska jag inte spela det på ett dygn. Alltså det... Det spelar väl egentligen ingen roll Men det, det, jag tröttnar rätt snabbt Det ja, är lite roliga för sånt Lite roliga skämt och sånt är det i början då, Men det blir snabbt För mycket vänta ja, jag Och jag vill inte, inte sån Jag vill inte betala in någonting För att det ska gå snabbare liksom. Nej, då köper jag hellre spelet Färdigt Ja Ja, men eh... Om vi går in då på dagens ämne för att det har ju också det är mycket det jag har spelat och var, jag blev jävligt sugen på att prata om det när jag hade kört lite PS2 för om vi tänker lite grann på förra veckan när vi pratade om det här spel som vi missade och inte spelade förrän långt senare eh, kanske mest film för min del när jag tänker efter eh, men Xbox var ju en sån konsol vet jag som det dröjde länge innan jag faktiskt eh, tittade in ordentligt i spelbiblioteket och då var det väl främst Halo och Fable som är de Microsoft exklusiva som jag spelade och tyckte var jävligt bra faktiskt Halo 2 var bra, Fable första Fable är ju svinhärligt det spelet mm. en eh, vad ska man säga en västerländsk Zelda ungefär Ja, ja okej. Okay. Med en Peter nu eller Molineux. jag vet inte vad man säger, Molyneux, säger man så? Ja, det, om jag minns mina franska lektioner så är det antingen Ö eller ett Å-ljud. Ja. Han har AUX va, i slutet? Jag vet faktiskt inte, men det, det är någon sån stavning i alla fall. Han är ju i sig ganska bra på att hypa sina egna spel. Och det gjorde att jag blev sugen på att spela Fable Att de, alla valen du gör kommer att ha någon form av konsekvens i framtiden Men det är inte så mycket konstigare än att en person frågar Kan jag låna lite pengar av dig? Absolut Och sen när du kommer tillbaka lite senare i spelet Så har den personen byggt ett hus, startat ett företag Och så får du tillbaka det dubbla ungefär Ja, uh, okej. Okay. Så, så det är jättemycket sånt där är det väl inte, men det är tillräckligt för att det ska vara intressant Och sen ballar ju där med Fable 2 och 3 Att de skulle vara så jäkla mäktiga med allting man kunde förändra minsta lilla steg så skulle det ha en konsekvens för spelet Men riktigt så blir det ju inte Nej, jag förstår Och sen tror, jag inte, det, tror inte jag att hans karriär har varit något vidare efter det Men första Fable tycker jag att de gjorde helt rätt Playstation 2 köpte jag också där jag tänkte att ja, 05 tror jag det var, strax efter studenten då hade den ju ändå varit ute i fem år och ja. tänkte väl att det här är väl det sista levnadsåret då för PS2 och mycket ja. kan man ju säga både Gamecube och Xbox var ju bättre maskiner alltså om man ser till det tekniska och prestandamässiga Mm. Men jävlar, vad coolt det var när PlayStation 2 kom. Ja, verkligen. Den var väl i alla fall något år före de andra också, va? Mm, jag tror det, ett år före ja. kanske. Just det. Men ja, framförallt, det vet jag ju. Jag har ju aldrig ägt den här konsolen själv. Men jag vet ju kände ju väldigt, väldigt många som skaffade den. Om inte på release dag, så väldigt nära release. Så, mm. eh, jag har ju spelat PlayStation 2 ganska mycket eh, ändå faktiskt. Och också eh, det här var häftigt, man tyckte med att det var med en DVD. Alltså det var ju en sån grej som. Ja, eller hur? Var oerhört viktig för den. Alltså, det var många som hade den som sin första DVD spelare tror jag faktiskt. Man fick ju med så himla mycket för pengarna, känns det som. Vad, vad, vad kunde den ha kostat när den kom där? 200, runt jul Eller vad fasen det var Jag vill nog nästan minnas Att en polare Han verkligen skrapade ihop Alla pengar han kunde få ihop Till att köpa sig en PS2 På Expert i Åmål Och det tror jag att han fick pröjsa Runt 7000 eller någonting för En konsol Så alltså var den så jävla dyr ja, okay. ja, Jag minns inte alltså, Jag har att han var dyr så in i helvete När han kom, när han var ny Okej, okay. ja det stämmer säkert. Så det har jag ingen uppfattning om, tyvärr. Och då kommer jag ihåg att han hade jobbat under sommaren och så hade han någon rabattkupong och så hade han, jag tror att han hade fått lite hjälp och pengar från sina föräldrar också. Alltså verkligen överallt där han kunde få ihop de här sista slantarna som kunde få till Ett eh, jävla Playstation 2 Alltså verkligen så super supersamla eh, Och så kommer jag ihåg när han berättade Att han hade köpt en PS2 Och han var ju så sjukt nöjd Och då hade han alltså lyckats eh, Få ihop pengar som kunde köpa basenheten Ja Och eh, så lyckades han också få tag på ett spel också Det som inte var det absolut dyraste Det var ju... Eh, första som han de hade ju inte något jättebrett utbud av spel där. Nej. Jag tror det var Silent Scope tror jag det heter. Ja, men det känner jag igen. Absolut. Ett, ett spel som jag spelade på arkad för jävligt länge sedan. Mm. Det hade han eh, till sin PSO. Var det det eh, när man kör arkad? Var det då man hade en stor sniper och titta i? Mm, det stämmer. Ja, jag tänkte väl det. Min grannes första spel jag tror att det hette Donald Duck's Quack Attack. Ja, men det har jag kört på Nintendo 64 Ja Så det, det är klassiskt Plattformare med kalanka I huvudrollen Eller mm. som orimligt många vuxna Människor säger, Kalianka. Tycker du det? Ja, jag tycker att kalianca. det är väldigt många Det kanske det är Jag, jag, jag har alltid hört Kalanka. <laughs> att e-et i kalle försvinner Ja Nej, det är väl någon form av barnspråk att säga Kalli istället, liksom just i den kombinationen tror jag. Jag tycker att det är lite gulligt faktiskt, men ändå orimligt många. <laughs> det är där vi fastnar. Man kan inte säga Kalianka och man kan inte hävda att Start är en del av Konami-koden och man säger absolut inte Korvstråganoff. Ja, jag kommer ihåg Vi kan väl säga så här det var, Jag bodde med en polare ett tag mm. Som höll på så Så då drev jag ju med honom Och sa Jag ska iväg till Kalli Andersson Här nu alldeles strax Går du med? <laughs> Taskigt <laughs> Ja, jag vet Karl E. Janka suger på unge. Det kan man ju gissa ja. var den låttiteln kommer ifrån. Verkligen. Nej, och då vet ja, jag jag såg så här nu, jag kollade lite sådana Playstation ja. 2 kom i alla fall två år före Gamecube. Ja, just det. Ja, det kan nog stämma att Gamecube kom inte för den där 2002. Ja, I alla fall till Europa, om, jag ja, om Vi ska se nu bara, så får vi det här sagt Yeah. America in 2001 and Pell Territories 2002 Ja, det är ett år då Ja, men det kan nog stämma För jag minns också, dels var det min polare Tony som köpte sin PS2, han hade Silent Scope och en handkontroll Han hade ingen minneskort för det hade de inte i affären Alltså det är ju verkligen så när man bor i en småstad att det finns inte grejer i affärerna Fast att de som bor i småstäder ändå hävdar Jora, det finns allt här Ja, ja. det finns ju ingen butik eller något ställe där du kan få tag på det här. Jo, då, det gör allt. Ja. Och sen kan de vara, om vi är nu <coughs> i Säffle, bio. Bion i Säffle. Eh, där man tar till sådana här grepp. Ja, men lokalen är väldigt fin. <laughs> då vet man också att då kommer det inte mycket film på bio. Och man kan, det finns bara en film som kan visas samtidigt, för det finns ju bara en salong. Ja. Så... Håller jag däremot med argumentet Att det är billigare Ja, Absolut, det, det skulle jag kunna säga det, det, är skulle absolut jävla, kunna... det är ju inte så jävla noga heller Men det kan ju vara trevligt att gå till biografen Och se, okej okay, vilka är som kommer att visas nu Klockan sex, ja ja men det är de här Sju filmerna mm. Eller Att eh, salong, Om salongen är full Om det är en fullbokad film Eller visning då är, är den salongen full Ja då får man ju vänta tills den visas nästa gång Ja jag var faktiskt på bio I Säffle en gång Och det var väldigt väldigt länge sedan Jag var på en biograf Alltså det här var ju 90-talet I Lidköping du vet När biljetten var sett dig där du får plats Och inte Är där stolen är numrerad Det var väldigt fascinerande Ja, sist jag var på bio i Åmål, det, vad kan det ha varit, 2009 tror jag, då var det ju samma utrustning som när jag var där första gången 1990 Ja, det är grymt Och såg Lilla Sjöjungfrun Men de är renoverade tror jag att den blev jävligt bra Och det är ju superskärmigt med den typen av biografer också att... De var ja. alltså typ 3-4 år när du såg Lilla Sjöjungfrun, det är fan rätt coolt ändå. Ja, jag såg den när den gick på bio Ja så det stämmer, jag, vet att jag, jag vet att jag var på alla din men då var jag ju, Då måste jag ju ha varit fem i alla fall mm. Om nu var S. att Den kom till Sverige 92 På bio, det vet jag faktiskt inte men Sen kommer ju alltid vara... Alla biofilmer kom ju alltid så jävla långt Senare också till mindre städer man fick ju dra till Göteborg Om man skulle se en film när den var aktuell jag kanske har fel i det, men det kändes nog fan så i alla fall. Ja, nej men det dröjde nog Sen var det lite turen i, i Lidköping Det var att uh, De hade inte SF Som sin distributör där Utan det var de här Sandroos Tror jag de hette då. Så då Då var det i Lidköping Så att då var Lidköping en av de större städerna Som hade, så då fick de ju filmerna Ganska tidigt, det var rätt gott mm. Ja, sånt är ju rätt gott men för att komma tillbaka då så att, eh, den, den elektronikkedjan i Åmål Som hade PS2 Hade dock inte minneskort så han fick, Och så hade han väl inte pengar Så att han kunde köpa någonting heller Så de fick ju beställa hem det här Och sånt där tog ju typ en vecka Eller någonting Aha. Ja men eh, vi kan beställa in minneskort eh, Så köpte han spelet eh, Zone of the Enders Tror jag han köpte och det spelet spelar ju han jävligt långt på många gånger för att han kunde inte spara. Men han ville ju få valuta för sin nya PS2. Så att Silent Scope, det är ett arkadspel. Det tröttnar man ju på när man har kört igenom några gånger. Och så Anders ja, ville han ju köra fast det egentligen inte var någon större idé för han kunde inte spara. Du vet, det är bara en sån här fascinerande sak. Som jag ville vill bara ta det här lite med dig. Det är ett, ett, ja, ett sidospår idag igen. Då. Jag, men jag tänkte på det ändå. Det är så att, att det inte finns i småstäder. Till exempel ett minneskort. Då. Mm. Så var det en gång för ganska länge sedan på sommaren. När farsan han hade beställt två iPhones. En till sig och en till morsan. Mm. Men så hade det blivit så... De kom till Telia-butiken i Göteborg. Så vi skulle åka dit och hämta dem. Alltså, det är en resa på nästan två timmar. inte Nej, förresten. En och en halv snarare kanske från Lidköping, om man ligger på lite. Ja, det är ju inte superlångt från Göteborg. Så hade han fått ett eh, sms. Ja, eh, nu kan du komma och hämta din beställning. Så kommer vi till Telia där på kungsbordsplatsen i Göteborg som det eh, låg i Telia på, på den tiden. Och så säger jag ja, jag ska hämta telefonen det är det här numret. Mm. Och så kommer killen tillbaka och så säger han, det var bara en av dem som hade kommit, jag såg att det var två. <laughs> och då säger farsan, jag åkt 14 mil och det står här att det ska vara klart. Det enda den här killen gör då det är att han går ut på lagret Och kommer tillbaka med en till Ja Så då var det liksom inga problem Så off, undra hur ofta det är så Ja, det är ju helt orimligt Att mm. nej, vi hade visst bara en Jag kommer ihåg för övrigt När jag skulle hämta min iPhone Då hade jag fått ett mail mm. Där det stod så här Din iPhone är på väg Och sen... Ja, nu har vi det, nu kan du hämta din iPhone och så kommer jag dit och ser hur mycket folk som helst på Telia mm. Och eh, jag fick vänta så jävla länge För folk vill ju ha hjälp med precis allting mm. Och så när jag kommer fram så säger jag Ja, eh, jag ska hämta en, en, en iPhone beställt Ja eh, eh, Har du något eh, kvitto? Jag säger, eller ja, har du någon beställning? Ja, jag har det här mejlet Då säger han Aha, har du inte fått smset? Jag förlåt, vad sa du? <laughs> Nej, jag har fått det här mejlet. Det står i mejlet att din iPhone är här. Ja, du måste ha ett nummer som finns i sms smset, annars kan du inte hämta ut den. Oh. Jag bara, alltså, det går inte på något sätt. Nej, jag kan inte göra klart beställningen utan det numret. Och där så var jag alltså kliniskt död i fem sekunder innan jag kom tillbaka till livet. Nej, det fanns inget att göra. Det var bara att åka hem. Jag hade suttit där i säkert en och en halv timme. Men det var ju samma när jag skulle hämta min Galaxy Note. Du Var inte du med då? Jag kommer inte ihåg. Tyvärr. Då, då det var det ett par, som var de som var precis framför mig i kön. Och det var, det var väl hon som skulle fixa den här mobilen till sin man För uppenbarligen så var han inte kapabel till att fixa det där själv Nej Och du vet personer som kanske inte handlar så mycket grejer så Eller gör sådana investeringar så ofta ja. Och måste fråga ut om varenda jävla detalj <laughs> ja, det blir inga extra ja. avgifter på det här, eller, ja, men, men om man gör så här då, eller, men det här om man, om man betalar det här vad, vad är det, betalar jag ingenting nu, sådana alltså, frågor hela tiden, vi stod ju för fan en timme och väntade <laughs> fy fan vad hemskt det och så blir det ju om alltså man kanske ytterkläder på sig så står man där inne i Bergvik och så blir det varmt och... Ja, just det. Det var, nu vet jag uh, när det var. Det sen, kom förbi någon annan kollega också. Ja, och så skulle de skriva på något papper och säga, ja, men det händer väl ingenting nu om jag skriver på. Alltså verkligen så där hålla på och krångla så förbannat. Man tänker att, ja, men... läs på innan du åker ner till butiken din jävla idiot vill man ju säga om det, men ju inte eftersom man har spärrar. Men, så det var fruktansvärt segt. Men, så kunde det vara även i såna här butiker, när man bodde i en liten stad, att det fanns inte alltid allting hemma och då fick man beställa hem och det brukade alltid ta ett litet tag. Jag kommer ihåg musikaffären i omhåll var en sån grej. Om man sa, ah, ja, jag skulle behöva köpa basdrängar. Japp, vi har inte det inne men kom tillbaka på torsdag. Ja. Den fick man höra varje gång Det tog ett år innan jag fick de där jävla bassträngarna Ett år Jag fick ja, ett ja, procentkort, det fyllde år Och så var det födelsedagen nästa år Där de hade kommit in Du, nu har vi dina strängar här Nu är det bara att komma och hämta dem Fatta vad gamla bassträngar jag hade så det... ja, jag väntar, ju, jag, väntar ju, jag beställde en platta en gång Och fick vänta i fyra månader I den butiken innan Nocturnal Rights Shadowland Åh, det är en också. bra platta Ja, den är härlig, men det var också helt bisarrt Hur länge jag fick vänta på den jävla skivan <laughs> Ja, Det har ju hänt när man beställt saker Och så tar de slut på lagret Och så får man vänta till som får nytt från leverantören Och så får man fel prylsen Det har hänt jag ska för övrigt få in det i spis I min lägenhet för han har kukat <laughs> Ja, det är härligt att man slipper köpa det där själv Ja, visst är det Men i alla fall, sen kommer jag ihåg <laughs> Åter till den eminenta Konsolen Playstation 2 kanske. Ja, sen vi knappt har börjat prata om Och det har gått eh, lång tid Men, ai. <laughs> ja, ja. Do you have the Rona? Nej, jag tror inte nej, Så kom jag ihåg att min bror köpte En PS2 Och så var vi hemma hos honom Minns jag Och då var min brors väldigt liten också Vad kan han ha varit? Två år kanske mm. och ens det Ett år kanske till och med Skitsamma Och så hade han Vad var det? GTA 3 och Devil May Cry Nice och, Ja, det kan man väl lugnt säga Det var sjukt nice att se dessutom Snygg 3D-grafik ändå Eller det var då det börjar bli bra Eller man ska säga Och så tror jag nog fasen att Devil May Cry gick i eh, 60 fps också Ja, Så det var ju lite krispigt och svårt som helvetet Men det satt vi och spelade ganska mycket så var vi där vid något annat tillfälle Så fick jag testa GTA 3 Och tyckte att det var så jävla magiskt Att spela ett GTA i 3D Ja, jag vet, det var helt sjukt Och det enda jag gjorde Var springa runt på stan Och slå ner folk och sparka på dem När de låg ner Va? Och så var mamma och pappa där också Och mamma blev förbannad till slut <laughs> jag kommer också ihåg När du testade GTA 5 hemma hos mig en gång Och <laughs> sköt i en hund och sen bara ställde dig och matade ut skott på den och så benet på hunden fladdrade så här och du garvade så in i helvetet. jag är så jävla lättroad ja, det är väl en positiv egenskap och sen var det ju roligt att köra moped och sen ge folk rallarsvingar på käften också det var ju fruktansvärt kul GTA 5 ja för det ser så dumt ut man kommer på en liten moped Kliver av den, går fram Ger en person en sån jävla snyting Och sen så åker man vidare Det är underbart, jag vet inte var det är Men exakt samma känsla fick jag när jag spelade GTA 3 första gången Och eh, när jag har kommit tillbaka till det på konsol Så tycker jag faktiskt inte att det har åldrats jättebra För kontrollerna är fan inte att leka med Alltså Nej, så är det ju, absolut Det är ju San Andreas bra mycket bättre Men för att vara liksom 2002 där Eller 2001 var det kanske Så var ju det helt Outstanding och då var ju det Dessutom Playstation exklusivt Tror ja, just det. jag just kom till Xbox och PC sen men eh, ville man spela GTA var man tvungen att ha Playstation 2 och det var ju så satans mycket pengar så att eh, det var ju någonting som jag själv kände bara att fan att jag inte kan spela det här hemma. För den kändes nästan magisk den apparaten. Jag, jag tror fan inte jag kände så många som skaffade den där i början. Ja. Jag hade en klasskamrat som eh, fick en i julklapp där 2000 kan det ha varit när han kom med eh, Metal Gear Solid 2 och det var ju också så jävla tufft när jag var hemma hos honom på en håltimme och kollade på hans nya manik och det här nya Metal Solid-spelet bara åh, vad jag också vill spela det där och att det skulle dröja fem år innan jag körde det själv <laughs> Ja, för fan mm. Men alltså, att det är, nu har vi pratat lite om konsolen så, Att den var jävligt dyr och, Men att den var jävligt cool och så där. Mm. Den är framförallt väldigt snygg också tycker jag Både i original och slim utförande Ja, jag gillar också att det är grön och blå diod Ja, just det Precis. Och att den lyser lite rött När den är standby-läge Det var en sån detalj som jag tyckte var så jävla fräscht på något vis. Det kändes mm. fräscht som en det, det utstrålade någon form av superkraft i den här för den var ganska stor. Du kunde spela DVD-filmer och grafiken var top -notch plus att den hade två USB-ingångar, vilket också kändes jävligt high-tech. Ja, det kan det vara USB 1.3 eller något sånt där. Kommer du ihåg kan tar du den här att det, fan, det finns en referens till den gamla Diktatorn Saddam Hussein med Playstation 2. Kommer du ihåg det? Nej. Att det ryktades om att typ Saddam Hussein hade köpt 500 000 Playstation 2 för att han skulle ta ut ett chip i dem så att de kunde användas för att skjuta missiler. <laughs> ja, som... nu när du berättar det så tycker jag mig nog har hört det något Ja, infälle. det är ett sånt rykte som fanns på den tiden som liksom slogs upp lite i medier och jag vet inte hur det var med det där egentligen. Det var ju som när de skulle lansera... Super Nintendo eller Super Famicom i Japan och de var tvungna att få ut dem där butikerna mitt i natten. För annars så skulle maffian komma och ta dem. Ja, det är häftigt. Ja. Det var ju en sån superstor grej. Samma med Dragon Quest-spelen var de ju tvungna att släppa på helgerna för annars så sker folk i att jobba. Ja, det är coolt. Ja, det är svinkod Folk gick går köra för att köpa spel och dök inte upp till jobbet. Men ska vi gå in lite på Nu har vi pratat lite såna här historier Om hur det kändes när den kom Jag kommer också ihåg när, när man pratade om Att det skulle komma en Playstation 2 För första Playstation var ju också jävligt magisk När den kom ja, ja visst. Det var CD-format Den såg rätt slick ut på något sätt 3D-polygongrafik Till konsol ja. som inte var Starwing Och ja. Tuff cd-baserad musik Det var ju också en sån grej Att det inte blippet i Ljudkort Sampler, musik Utan det kunde vara Prodigy Till exempel, när man körde Wipeout ja, precis. Det var ju in i helvete cool Plus att vissa skivor kunde du köra I stereo, så fanns det något hemligt Ljudspår i dem ja, precis. Ja, Det mest kända var väl Castlevania, tänker jag så då pratar vi på det av Playstation 2 Undrar hur den kommer att se ut Precis som vi har tänkt på Hur kommer Playstation 5 se ut att Ja, exakt Den hypen är fan lika stark varje gång Nästan känns det som Fast jag tror nog fastän att Playstation 2 Var den jag var mest hypad för Av alla de Playstation som har kommit Ja, okej okay. ja. För eh, Playstation var ju ändå ny Om man säger, i gamet det var ju alltid Nintendo och Sega som var de stora grejerna men sen kommer det en ny grej så visar sig att den är svintuff och så ska det komma en ännu tuffare grej. Dreamcast var, kändes ju som att den var från en annan planet. Ja, verkligen. Den kändes verkligen. så himla off att nej men det här är helt ouppnåeligt. Det känns nischat och jättemycket pengar. Den kändes liksom ouppnåelig på något sätt och PS2 verkligen. kändes ju verkligen som sänd från himlen. Men jag kommer ihåg att jag bestämde mig för Gamecube Och ville vänta på den istället Ja För att jag ville spela nästa Zelda Ja, precis Och nästa Mario Och de två var ju inte alls vad jag hade förväntat mig jag tycker Super Mario Sunshine var där Och Wind Waker var kul Men inte så mycket mer Och så funderar jag på vad finns det som PS2 har som de andra inte har för att den gick ju onekligen bäst jag tror de slutade tillverka PS2 2013 ja okej okay. den det överlevde, ju, överlevde ju för fan nästan två konsolgenerationer sin egen ja. och PS3-ans generation ja det är fan tufft alltså det är riktigt tufft och släpptes väl i hur många upplagor som helst Det första var den här stora svarta lådan mm. Och så har väl den kommit i några varianter Och sen kom det en silverversion också Det är den jag har nu Ja. I alla fall spelar jag spelar på Jag har de andra också Men den spelar jag på Och sen kom ju en sån vad ska man säga? Toploader låter inte riktigt rätt för att tänka Nintendo 8-bit eller Famicom och Sega och Super Nintendo där du laddar kassetter uppifrån. Men den hade en lucka som det öppnade istället för att någonstans är någon CD-rom som skjuter ut som på en ja. dator. just det. Och det var nog den... För det här var ju problemet med PS2-erna, de första tjocka, att deras laser var så jävla röten. Ah, ja, ja, okay, okej. Okay. Och jag tycker nog nästan att det är så med ps 2 Att det är lite det som är synd med dem. För nu ska vi se vad jag har. Jag har en tjock svart. Jag har en tjock silver. Jag har två slimmade svarta och en slimmad silver. Ja, ah, okej. Okay. Och på ett eller annat sätt så har lasen kukat på dem. Vad oh, Men jag tror att det var första batchen där som hade riktigt usla laserna. Det är lite okay. synd. Ja, det är verkligen Men bakåtkompatibiliteten med PS1-spel Det var ju också en sån grej som bara gjorde att åsikt oh du kan spela PS1-spel på den också mm. Det är ju någonting som kommer tillbaka med de här konsolerna nu då mm. Playstation 5 kommer kunna spela väldigt många Playstation 4-spel Redan vid release och så småningom de allra flesta Mm det, jag, funder, jag börjar faktiskt fundera nu på om jag inte ska skaffa en PS5. Ja, det, det vore coolt om du gjorde det. Så kan jag ju få se hur det ser ut i alla fall. Mm. Ja, det kanske är så att jag får boka mig en. Ja, varför inte? Det är inte superblodigt om jag inte får den. Så Nej, min, min, först, min första PS2 köpte jag ju av en polare. Den var chippad. Så att mm. jag kunde spela... Fullspel och hade med mig den när jag sen började på jägerskolan i Ransäter och mm -hmm. så hade jag ju en polare i min klass där vi brukade byta spel med varandra det vill säga han fick en tom skiva av mig jag fick en tom skiva av honom och så kunde vi fixa spel till varandra. Lite grann som med gamla Amiga-spel när man lämnade en diskett till en polare. Kan du lägga in Final Fight på den här disketten istället? För jag har tröttnat på Test Drive eller vad det här kunde heta. Ja, just det. Det var en härlig tid. Och då skrev jag ner en lista på de spelen. Nu har jag ju nämnt GTA 3 och Devil May Cry redan så de behöver vi inte prata så mycket. Men de här spelen som jag kommer ihåg mest och uh, hyser nog störst kärlek till när det kommer till PS2 uh, Jag tror att de jag har skrivit upp är PS2-exklusiva Är det någon som kan ha dykt upp i någon variant på Xbox så okej, okay, fine, men då kommer Man jag att knippa dem med PS2 att, uh, För min del, jag har skrivit ner några också som nödvändigtvis inte alls är Playstation 2-exklusiva men jag spelade de här spelen för första gången På Playstation 2 i alla fall Och sen kan det ha varit så att jag Av den anledningen skaffade dem Till en annan plattform som jag hade mm. Men i alla fall, det här är i alla fall Spel som jag har, man säger, upptäckt På den här konsolen, i alla mm. fall Så har jag tänkt då, eftersom jag aldrig ägde den Nej, men du kan väl börja Ja Och just det att I och med att jag inte ägde någon själv så fick man ju vara hos en polar och spela och då blev det väl så att ofta så blev det väl lite någonting som man kunde spela tillsammans snarare än så, men jag ska ändå börja med ett spel som är tredjepersons eh, äventyrsspel nämligen eh, som så so småningom kom nästan egentligen att landa i Assassin's Creed, men det är Prince of Persia Sands of Time Just det, ja som var ett sånt uh, spel. Så jag spelade först på Playstation 2, men så småningom tror jag spelade på Gamecube. Alternativt PC. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket det var faktiskt. Jag fick ju det av dig till Gamecube. Mm. Kommer jag ihåg när du hade ett Gamecube-spel som låg och skräpar, så Ja, Men då var det väl så då, nytta. helt enkelt. Jag, jag körde också Sense of Time på ps 2 Mm. Och eh, det hade ju Gjorts något försök tidigare Att göra Prince of Persia I 3D, men det hade väl inte blivit Så bra. Det var men, rätt uselt Till och med. Ja, här var det väl så Här fick de väl verkligen, verkligen Till det. Mm. Eh, framförallt Med en jävligt tight kontroll Och enkla Snygga strider Och den här eh, Lilla gimmickgrejen skulle skulle vara nästan kunna kalla det, men som finns i spelets titel Sense of Time, att du har en dolk med Någon form av Sandy som gör att du kan spola tillbaka Tiden lik ett timglas Ungefär så mm. så, det var så om du inte var nöjd med ett hopp Eller nöjd med en strid Så var det bara att spola tillbaka mm. Jag gillade Lika, det Likadant också att om du ramlar ner För ett stup så fick du också lite tid På dig att spola tillbaka Mm och så kommer jag ihåg att en sån där liten detalj, nästan lite, som de gjorde det med lite humor kring det här det var att eh, prinsen eh, eller ja, karaktären man spelar han, han berättar ju den här storyn liksom det, mm. det är han som liksom berättar det du spelar så ibland om man missade ett hopp, så var det meningen att han skulle spåra tillbaka och då kunde man höra berättarrösten liksom säga så här eller vänta nu, det, det var inte så här det gick till, Nej. och så fick man spåra tillbaka, så liksom de konceptet blev rätt kul faktiskt, så det ja. var en stor del av hela gameplayet. Och så var det snyggt som fan också. Jag tyckte ja. det spelet hade nog allt egentligen om man ville ha sånt plattformande i 3D och, och dessutom inte var så här barnsligt plattformspel utan som kändes mer anpassat för äldre och åldrar också. Ja, och en kombination av strider, hopp och pussel var mm. det väl egentligen Ja, och att man kunde springa på väggen Tyckte jag ju var en så jävla ja, ja. schysst grej Ja, men det, det är väl en sån grej att, Som man sen tänker Naturligtvis en väldigt svår manöver Att utföra, men i det här spelet var det liksom Lätt som en plätt Man satte med kontrollen De här R1-R2 På Playstation 2 där och så, Ja, då mm. trycker du in den och så springer du bara Rakt ut över stupet och bara ba? Ja, men kolla, och så säger och så såg man att han började tappa fart så kunde man hoppa ut från väggen liksom, mm. Och ta tag i en kant eller liknande Så det, det flöt på väldigt smooth med det mesta Och eh, som sagt, det mesta var bra med det här spelet Till och med väldigt bra, om jag minns det Rätt, nu är det ju så det är ju, När kan jag ha spelat det här då? Det måste ju ha varit 0-2, 0-3 någon gång mm. säkert Jag menar, det är ju 17 år sedan så är det klart Ja, det skulle vara intressant att se hur det har åldrats, det spelet. Ja, jag är faktiskt nyfiken på det också. Sen kom det ju två uppföljare också. Ja. De körde aldrig. Nej, jag vet att jag... Jag tror att det, det ett av dem heter Warrior Within. Mm. Och sen jag tror jag till och med att det kan vara så att det kom två efter det. Om jag inte minns så. Och där kommer jag ihåg att jag... Testa inte det som är det andra utan möjligtvis tredje då, eller kanske till och med ett fjärde spel Och då tror jag tyvärr att de hade tjatat ut konceptet lite, så jag tyckte inte att det var lika roligt. Men då kan jag ju ha missat några bra innan, förstås. Mm. Det var väl helt enkelt svårt att ha det där fräscht på något vis. Ja, så är det. Och att kännas intressant för. Jag, jag tror kanske att jag testade Warrior Within eller någon av dem som var lite mörkare och tyckte inte alls det hade samma skärm. Nej, just det. Så nej, jag körde aldrig dem. Sen kom det ju ett nytt Prince of Persia som bara hette Prince of Persia till Xbox 360 som jag kom att jag körde. Okej. Okay. Och det, det var roligt. Ja. Men man kör, körde igenom det en gång och sen var det inte så mycket mer med det sen. Mm, Men det, okay. var ett, det var ett coolt spel Men eh, ja, sense of Time känns lite som att De eh, eh, Återupplivade den gamla klassikern Till eh, Macintosh 2-datorn Eller Apple 2 kanske den hette mm. Som det allra första av Jordan Meckner dök ja, upp Ja precis, sen tror jag faktiskt som vi ska avsluta Prince of Persia Jag tror att det finns ett spel till mobiler också Som är sånt här, det Runner Brukar det kallas Mm när karaktären bara springer rakt fram hela tiden och man ska trycka olika kommandon för att hoppa eller slå mm. eller något sånt där. Uh, ska väl vara bra, tror jag. Om ni känner det hemma att ni gillar runner-spel så testa för all del Prince of Persia-spelet. Mm. tror att det kan finnas kvar det Prince of persia Classic också. Att det är en remake på det allra första spelet men med samma karaktär och grafik-typ som Sense of Time. Uh, hur är det med det som heter Super Nintendo? Uh. Det är ju en sorts Det är också en remake Och lite av en reimagining också Eftersom det är typ dubbelt så många banor ah, okay. Och banorna är större än vad originalen är Att de börjar ungefär som originalbanorna Men sen så har man lagt till jävligt mycket mer och istället för 60 minuter som man har på sig att klara hela spelet så får man 120 minuter. Ja, Okej. Okay. Super Nintendo-versionen är nog den definitiva klassiska Prince of Persia-upplevelsen. Ja. Nice. Pre-Sense of Time så att säga. Ja. Vi får väl ta och snacka om den serien på allvar någon gång, kanske. För ja. Nu tycker jag att det är din tur att få ta ett spel här då istället. Mm. Det. Det spelet som fick mig att seriöst köpa en eh, PS2 för att jag verkligen, verkligen ville spela det eh, är Kingdom Hearts. Ja, ah, just det. De här Disney Final Fantasy mashupen. Ja, för man kan ju tänka, det finns ju en del såna logiska eh, crossovers så att säga. Eh, ja. Om man tänker Dracula mot Frankenstein, och det här. Det är ju en sån där cool grej. Freddy vs Jason och sånt där. Man tänker monsterfilm framförallt att det finns. Eh, Alien versus Predator kan vi väl nämna också. Oh jo, ja, definitivt. Och sen eh, om det kan vara Batman mot Superman eller alltså såna där grejer är ju alltid kul. Och man känner att de där två skulle passa väldigt bra ihop i på samma gång King Kong mot Godzilla eller olika universum som kommer samman och då är ju Disney och Final Fantasy en så jävla otippad blandning. Ja, ja, absolut. Men den funkade också så jävla bra. Ja Man tänker, båda två skulle man kunna säga, man tror att det är på någon av de där gamla kassetterna jag har från Disney där det är liksom det här Disneys magiska värld någon säger De Det Det känns ju som att De utnyttjade ju det Väldigt mycket för att det skulle funka med Final Fantasy Det var mm. kanske därför liksom Det blev så bra som det blev Ja, för det är också Helt olika liksom konststilar Vad man ska säga, att man blandar eh, Någon snyggt japanskt Animerat med Disney <laughs> Och ändå får det här att funka bra Tillsammans att det är så himla olika karaktärer Men de funkar i varandras universum På ett jävligt kul sätt På tal om något sånt Ge sig någon förklaring till Hur den där kombinationen av världarna Går till Jag tror att det är något Universum som slås i spiller på något sätt Så att de här ja. världarna blir sammankopplade På något sätt För du har ju till exempel den här hubbvärlden Eller man ska säga någon stad Som jag glömt vad den heter Det var ett tag sedan jag spelade och sen så har du ju något eh, rymdskepp som du bygger ihop av, klossar som du åker iväg till, mellan de här olika världarna. Okej. Okay. Du åker liksom eh, som en rymdresa till Agraba, eller så åker du till eh, Lilla sjöjungfrun eller mm. eh, tror fan att det är i första spelet att man också är i Nightmare Before Christmas också. Ah, ja, det är tufft. Ja, det är jävligt tufft. Det är sjukt spännande. Och så kom jag ihåg att tvåan skulle släppas lagom med, till att jag skaffade ettan för att jag ville spela ettan så att jag kunde börja med tvåan. Och för att det såg ju svintufft ut. Och det, i tvåan är ju Steamboat Willie med också. Ja, den första Disney-filmen. Mm, med Musse Piggy. Mm. Och tyvärr så blir det aldrig så. Jag har inte kört tvåan. Jag har haft det i flera år. Jag har inte spelat den. <laughs> jag undrar till och med... 2,5 kommit och 3 kommit så det, ja. Jag har ju den samlingen Kingdom Hearts The Story So Far till PS4 ja. Jag tänkte att jag ska köra om första då och så kör de. för anledningen till att jag aldrig kom till att köra tvåan var för att det finns ett spel som utspelar sig mellan de två och många rekommenderar att köra Chain of Memories innan du kör tvåan Ja <laughs> ja, ja men då får jag väl göra det och så körde jag Chain of Memories till PS2 faktiskt. Det kom ju till Game Boy Advance först, men det var lite svårt att få tag på. Eh, och sen kom det som en 3D-version då, till PS2. Ja, och det. det spelet var inte så jävla roligt. Okay. Tyckte jag i alla fall inte då. Så att det, och då vill jag inte påbörja tvåan, bara för det. Nej, jag förstår. Men eh, nu när jag pratat om det så kommer jag nog fan bli rätt sugen på att köra första faktiskt, för det spelade jag verkligen skiten nu. Ja. Max levlade och gjorde det bästa vapen och sånt. Man köper... Mm. Man, man skaffar ju prylar och bygger ihop vapnerna och köper dem av Knatte, Fnatte och chatte. Det, <laughs> det tycker jag är gör. väldigt härligt. Ja. Det var... ja. Har du något mer? Eh, ja. Eh, Playstation 2, det känns som... det. det... Var ju fortfarande liksom det här uh, soffco upp Som har blivit ett uh, liten, uh, Gjort lite återkom på sin alltså, Att man spelade multiplayer i soffan Med split screen mm. Och det vet jag att jag spelade Bland annat uh, time splitters 2 På det sättet uh, mm. uh, Som blev någon form av liknande Alltså kan man väl säga då GoldenEye, alltså det är ett FPS så att det högsta ma grad Man körde lite uh, uh, matcher Mot varandra så och tyckte att det var väldigt, väldigt roligt de gångerna jag gjort det. Och det kommer jag ihåg, om jag inte minns helt fel nu. Så kunde man också, det var en sån här editor med så att man kunde bygga lite egna kartor. Mm. Och det vet jag att det var vi väl ganska kassa på. Men att det blev nästan en grej av att köra på kassabanor sen, som man hade gjort. Mm. Men det kommer jag ihåg att jag gillade. Och vi försökte även klara det då, single player delen Som vi tyckte var ganska cool så, så just det. TimeSplitters 2, det kändes också så där väldigt bra konsol-FPS tycker jag. Jag tror att det är rankat rätt högt också. Ja, jag testade jag också... det på GameCube faktiskt. Ja. Evelinas kusin hade det, så testade jag det. Jag var urusel då när vi körde det, men jag tror vi körde typ 3-4 stycken eller någonting på en skärm. Det var ganska kul att Mm. Testa tyckte det funkade bra Tyckte nog att eh, det kändes lite vassare Än GoldenEye Då Ja eh, såklart GoldenEye är ett spel som man har eh, En viss relation till och så. Men det är klart det, det hände ju mycket eh, På de åren Från GoldenEye till TimeSplitters 2 helt mm. enkelt Så det är klart i alla fall Mekaniken i spelet är bättre Än i GoldenEye det tycker jag ju mm. På samma sätt som jag egentligen tycker att det gäller Redan Perfect Dark Som Även om man kanske inte spelade det lika mycket Så den multiplayer som finns i det spelet Till Nintendo där är ju grym Mm Välja mycket och köra mycket mot bottar Och sånt där går ju också Så det, ja, det är coolt faktiskt Så det, det hände mycket under den här tiden med spel Mm, verkligen Ja, Time Splitters 2 och Cell Damage Körde jag ju en del Ja eh... Det känner ja, jag inte igen, problem. måste jag bara säga då, innan... Cellshadedat spel där man kör bil, tror jag, och kraschar in i varandra, men inte miss helt fel. Aha, ja, ja. Rätt skärmigt. Inget, jag har spelat mycket, men jag kommer att tänka på det nu av någon anledning. Ja, det var väl bra. Då har jag också ett... Detta var... Jag, jag vill försöka få ihop någon rolig kontext till det, för det här är ganska härliga minnen. Jag tror faktiskt att jag var i Åmål och så var vi vid Capri-kiosken. Okej. Okay. Och de hade precis byggt om så att det inte var en kiosk utan man gick in. Det Jag tror det är senast jag var där faktiskt. Och, <laughs> <laughs> Finns den här kvar? Ja, den gör det. Jag tror det. Ja. Jag... jag det var en kollega som var snäll och sprang in och köpte snus där till mig för några veckor sedan. Men ja, jag var gött. aldrig där inne själv. Men då var vi där och så köpte vi ett tidigt nummer av tidningen Level. Okej. Okay. Jag tror det var Level. Och på omslaget så var det Shadow of the Colossus. Ja, det är tufft. Ja, och jag tänkte liksom, wow. Det här ser ut att vara ett riktigt coolt spel. Ja. Och så läste man om det. Konceptet var liksom det är bara bossar ingenting mer leta ja. efter bossen klättra och spring och simma och sen så ska du klättra upp för en gigantisk jävla koloss och sticka ner den ja det är tufft då svärd pilbåge och en häst så det såg vi ju till att skaffa illa kvickt och som jag körde det där chariot of the colossus <laughs> Helvete, ja. vilket mäktigt spel Det fortfarande är Ja Och är fortfarande jävligt roligt också Ja, det har ju dessutom kommit För inte så länge sedan eh, ett par olika remasters vad tror jag mm. Det kommer en remaster på det Och Ico till PS3 Precis eh, HD, undra Det undrar jag om ni inte har Ja, okay. Och har det inte kommit på Playstation 4 Är det samma utförande då Eller blandar jag ihop det här lite nu Det är en total remake på PS4 De har byggt om Så hela spelet det, ja. från grunden Så var det Fast det känns Bra. och ser ut nästan som De gamla Så att, eh, Egentligen är det ett onödig remake att göra Men jag är ändå glad att de gjorde det För att det är ju sånt jävla kanonbra spel men visst är det att man, det känns som att man kan säga just så som du sa nu om ganska många remakes. Det är mm. några som sticker ut rejält förstås men annars så är det så här ja, ganska onödigt men jag är ändå glad att hon gjorde. Ja, Jag är ju mer positivt inställd till det nu för att det finns ju spel från förr som är jävligt bra och som har åldrats väldigt bra mm. men... Om man ska spela dem idag så kanske man måste ha just den basenheten för att spela dem. Och då är det väl bra att de släpper om det så att det är fler som inte spelade det som kan spela det nu istället. Kan vara samma med film också. Verkligen. Och det är ju inget nytt fenomen med remakes heller. Nej, absolut inte. Om man kollar alla funnits och sånt. inom de flesta medierna faktiskt. Mm. Den är var att det, det går verkligen i perioder, och nu är vi väl verkligen inne i en sån period. Bland annat så har jag sett att uh, spelen kommer i nya utförande nu är det första är en total remake och sen är det en remaster på tvåan och en define edition på det tredje spelet. Så det är liksom tre olika grejer där helt enkelt. Mm. Ja, jag körde aldrig Mafia så det kanske är nu som jag kan ta chansen då att köra det. Men Shadow of the Colossus var ju så jävla härligt för att det man vill ju ha ett spel med en bra story om det ska vara spel. det vill säga eh, som ändå trycker på rätt knappar, att man känner sig engagerad i karaktärerna att man får lära ja. känna dem. Det är ju det viktigaste med spelstory, att man får lära känna karaktärerna. Sen skiter jag ju ganska mycket i handlingen många gånger. Men Shadow of the Colossus och Iko och eh, CD-mera senaste spelet, som jag har glömt vad det heter, men det är inte det jag ska prata om då är ju Another World-feeling på ett sätt. Ja. I alla fall Ico känns väldigt Another World på sina mm. ställen. Det var intressant för det är faktiskt ett av de spelen som jag har skrivit upp Ico mm. som jag också ville nämna. Och det, det kom väl före eller kom det efter? Det kom, of the Colossus. det kom före? Ja, och nu är det väl så här då, att jag får väl fuska lite här nu, att det har jag ju då spelat i Playstation 3. Ja, men vi, det är ett PS2-spel och i 3D dessutom. Mm. Just det, de hade ju <laughs> ja. det där tillägget ja Ja, det var ju verkligen inne under några månader. Det <laughs> tag ja. känns det som. men det var ju ett väldigt väldigt roligt spel att spela. Och mm. faktiskt ganska det inte likt någon, något annat som jag har spelat egentligen. Skulle jag kunna mm. säga utan det det är det här... Egentligen ser det väl ett plattformsspel i en 3D-värld. Mm. Där du ska lösa olika pussel. För det är så, Visst är det, det är väl så, den här tjejen som du har med dig. Mm. Eller om det är tvärtom. Kommer, om man är en tjej och man ska rädda en tjej, Jag kommer fan inte Nej, du är den här grabben med horn. Ja, precis. Och, och som har s, antingen en pinne att slåss lite med eller en... Ett svärd så småningom, om jag inte minns helt fel. Yep. Uh, och saken är väl den att man kan väl göra lite olika saker så att um, man själv kan ju um, hoppa högt och kanske klättra högt och sådär. Men så behöver man flytta lite grejer till exempel för att den här tjejen ska kunna komma med dig. Mm. Och i, i sin tur då så kan hon väl bara uh, liksom öppna de här dörrarna för att komma till nästa bana om jag inte mm. minns helt fel. Ja, och man måste liksom utnyttja båda karaktärerna Och det är ett häftigt koncept mm. Och att man gör grovjobbet Med grabben och sen så kan man eh, Hjälpa till och eh, Göra en väg åt henne ja, Medan exakt. han får slänga sig Mellan kedjor och klättra Och hålla på så kanske man hittar en planka Man kan lägga ut som hon bara kan gå över ja. Och att interaktionen Mellan dem också är ju väldigt fin är att ingen då förstår ju inte varandra språkligt utan Nej. man får använda sig av handlingar och kroppsspråk. Och den dynamiken mellan de två karaktärerna, vi kan ta i mer ICO för Kero och och det här är ju rätt lika i känslan på något sätt. Ja, visst. Men den dynamiken mellan de två karaktärerna och när de hjälper varandra, om man gör så man fattar inte, man känner inte varandra sen tidigare, man förstår inte vad man säger. Men det blir ändå en fin relation utifrån handlingarna de gör. Och det är ju fan exakt som i Another World. Ja, just det. Med den här stora gubben som man blir kompis med i. Efter att ha slungat sig själv ut från någon fängelsebur där i början och tar upp laserpickan. så kan han fixa grejer som man själv inte kan göra. Och så räddar de ju varandra under äventyrets gång utan att egentligen kommunicera på något annat sätt än kroppsspråk. Ja. Ja, det, det är helt fantastiskt och får, man får samma lite utsatthetskänsla och att vara ensam på en farlig plats i Another World, Ico och Shadow of the Colossus. Absolut. Och det är nog de spelens absoluta styrkor. Och Shadow of the Colossus kanske inte har eh, den typen av historieberättande som Ico har. Ico är, är ju mer att man får en fin historia- Kärle och Kolossus känns mer att du har den här livlösa tjejen som är typ död Men du vill återbliva henne, och för att göra det så måste du stöta av 16 stora jävla kolosser. Mm. Och att man är beredd att göra en sån stor grej ja, gör, bara såklart, för det. Ja, gör att det blir ett väldigt fint spel, och man får egentligen inte heller någon direkt känsla av att de känner varandra jätteväl. Samtidigt man vet att det är en massa folk som är efter dem så man har ju bråttom att göra det här. Och ja. att det blir också lite så här bitter-sweet i slutet i båda de spelen på något sätt. Absolut, det vilket, kan man väl lugnt säga. Och även samma i Another World, också väldigt bitter-sweet slut. Ja, det känner jag dock inte till, men i de andra två har jag ju sett. Mm. Ska jag spoila Another World? Ja, det kan du väl göra. Det spelar för, inte någon roll. Nej, för du tänkte jag att det är en karaktär. Han kommer från den här världen säger vi. Och så lyckas han med något experiment som gör att han blir transporterad till en helt annan värld någonstans, i någon galax, någon annanstans helt enkelt. another world Och i slutet så är det ju bryter det ut typ krig mer eller mindre. Och eh, man slåss med några vakter så är någon vakt som sparkar till huvudkaraktären så han bryter ryggen. <laughs> Aha, okay. Och så kommer hans polare och börjar slåss med den vakten och sen så drar man någon spak så att han skjuts åt helvete. Sen lyckas man ta sig undan. Så hans polare får bära på en och sen så åker man iväg på någon terodaktil och då är spelet slut. Jaha, okej. Okay. Så att han kommer inte hem igen eller någonting och han har dessutom brutit ryggen så han kan inte gå eller någonting och där är spelet slut. Vi fan. Man har bara tagit sig därifrån ungefär. Ja. Oh. Och jag gillar det på något vis. Ja visst, sånt kan vara bra ibland med lite andra slut och så mm. Man behöver ingen super superclosure alltid Nej. Shadow, Shadow of the Colossus har ju ett eh, fantastiskt slut men det tänker jag absolut inte spoila för att Nej, och det kan, kan jag säga att eh, Iko har väl ett ganska fint slut ändå mm. kan jag tycka så det eh, Även om det inte är helt uh, uppenbart på ett sätt ändå utan det... Nej Shadow the Colossus har ju trots sin minimala story en jävla plot twist Ja, verkligen. Som också gör att slutet blir också en plott Bara, jaha. Blir det så nu? det är ja, jag kommer suget. ihåg Jag älskar det jävla spelet. Jag blir fan sugen på att köra det igen. Ja, det kan du väl göra. <laughs> Och då är ju fan frågan om jag ska köra på PS2 eller om jag ska köra remaken på PS4 för att den var precis lika bra. Kör båda. Ja, det skulle ju faktiskt kunna göra. Ja. Ha, har du något mer? Ja, alltså, det, jag bara vill, det här behöver vi inte prata om så mycket. Men eh, jag vill bara nämna att vi spelade en hel del Här hos min kompis Victor. Så körde vi en hel del Tony Hawk's Pro Skater 4 också. Ja, det är kul. Det körde jag på Gamecube. Ja, eh, det var väl ett sådant spel som liksom det var cool musik, det, det var snyggt Och det var väldigt lätt att tävla mot varandra liksom Vem kan få högst poäng på en minut Vem kan få det på tio minuter alltså det... mm. Och sen tyckte jag att det var Tony Hawk, det förfinner väl konceptet lite För jag kommer ihåg att i de tidigare spelen Så var det väl väldigt mycket så att man Man valde att en lista Ja men nu vill jag försöka med det här Westet, eller det, det här, den här utmaningen. Mm. Och så fick man en viss tid på sig att utföra det. Tony Hawk's Pro Skater, kanske inte ska säga Open World, men det, där fick du väl dina quests att och och prata med folk till exempel. Var liksom inte det Tony Hawk's Underground? Eller var det, det i firan också? Ja, ganska säker på det faktiskt. Ja. Att det liksom var lite mer öppet och lite mer fritt. Så att mm. man kunde bara på ett lättare sätt Även om det fanns säkert i någon av de en sån här free mode där man bara kunde skata så var det i alla fall eh, en lite större upplevelse med det fjärde spelet tycker mm. jag. Ja, jag gillade det. Jag spelade det ganska mycket. Inte i närheten av så mycket som tvåan på Playstation och Dreamcast men eh, mm. eh, ändå kul. Alltså... Det ska för övrigt komma de två första spelen som remakes nu, om vi nu ska ha varit inne lite på det, så tror jag de är på gång också. Det kommer jag nog vilja köra. Jag älskar Tony Hawk 2. Ja, det, det är hade så varit bra, det är coolt faktiskt Men Jag tror jag vi, vi, nämnde vi inte det förra veckan förresten när jag sa att Jo, ja. tror jag tror vi gjorde ja, I och med att det var någon snubbe som har lagt ner mycket timmar själv på att göra ett skateboardspel och så nu kom den här nyheten att det skulle känns lite surt. Ja, precis det är, ja. Ju, det är ju massa spel som jag tycker definierar PS2 an till vilken fantastisk apparat det är och det blir ju ett långt avsnitt, men det får bli ett extra långt avsnitt när man pratar om en konsol. För det finns så mycket att säga om just PS2. Så ja. jag tänker att jag nämner några spel kort bara. Som jag tänker att det här definierar i alla fall PS2 för mig. Det här är spel som jag tycker man ska kolla upp. Yes. Det finns ju några självklara naturligtvis som Final Fantasy X. Jag var inte superimponerad av spelets story eller karaktärer men gameplayet är ändå jävligt roligt yes, och det är yes. ju snyggt som Rava, eller då i alla fall Silent Hill 2 är ju en klassiker om man gillar skräckspel Första gången jag spelade första spelet så tänkte jag att aha, det här är en kopia på Resident Evil då kör jag Hello Resident Evil och så det i det tills jag faktiskt gav det en chans och insåg att nej, det är det inte det här känns mer som eh, så som eh, Alone in the Dark hade varit om det var bra. Det var Silent till Tvåan är ju <laughs> sjukt bra. Mm. Det fastnade i direkt och körde igenom hela på en dag. Det är, tycker jag definitivt bra bra stämning. Bra stämning. Personaspelen pratar jag om jämt. Men då vet ni det. De finns. Eh, sen testade jag Maximo, de spelen. Ja. Som känns som en form av spirituell uppföljare på de eh, Ghosts and Goblins och Ghouls and Ghosts. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Rätt skärmiga plattformspelen då, som jag ändå tänker att ja, det känns väldigt PS2 att spela de här. Gamla Maximo. Men det som jag också vill att man kan ta upp och som pratar om PS2 det var ju alla tillbehör den hade. Ja. Du kunde ju koppla in mus- och tangentbord till exempel i USB-portarna tror jag. Har du några fler spel att nämna innan du fortsätter? Nej. Då vill jag bara säga då att jag tycker att det här Okami eller Okami är ett fantastiskt ja. spel. Så det, det vill jag bara ha nämnt då. Mm. Där man ska liksom måla olika tecken så där, för den här vargen eller hunden som du ska utföra olika saker. Så det det är väldigt häftigt att man, man sätter liksom färg på den här världen Som har fallit mm. samman Med att uh, få träd och liva, leva igen och så där. Det är väldigt, väldigt fint och charmigt spel Ja, det är jättebra spel faktiskt Det uh, kan väl egentligen beskrivas Som jag vet att jag läste i uh, en tidning Om att uh, Okamys främsta inspirationskälla Torde vara Ocarina of Time Så att det här är liksom ett Zelda-spel till Playstation 2 Var det någon som, ja, varför inte? Det är hade... det här. Hade Okami varit Hade det haft titeln Zelda Så hade det varit ett större spel då. Antagligen eh, Men det har ju lite sån här Vad jag kan jag kalla det för lite Cult following Alltså Det eh, räknas ju av väldigt många Som ett helt totalt fantastiskt spel Och det tycker jag faktiskt att Det är, det är väldigt väldigt bra Det har fått för lite cred kan Ja jag tycka. verkligen Och de har försökt att släppa det på olika plattformar Både en och två gånger, men det har väl aldrig riktigt Lossnat för det ändå, Nej. tyvärr Sen skulle jag ju för sig vilja slå ett slag för Dark Cloud och Dark Chronicle Mm, absolut De, Dark Chronicle heter Dark Cloud 2 I USA Ja. Det är ju sådana actionrollspel Som ger Soulblazer Vibbar <clears throat> Soulblazer vibbar Ja. Att du ska springa att Dungeon crawler där Du räddar delar och bygger Nya byar Mm. Äh, är inte det lite såna här Knappkombinationer i striderna på det också? Ja, det finns några sådana Ja Det här Men tror jag nämligen att Min granne typ. också, att man ska trycka på X Cirkel, fyrkant -typ, mm. Och så utför karaktären då ja. Olika mönster Dark Chronicle är ju också är det, det är ju uppföljaren Det är väl också samma stuk där Fast det finns lite mer att göra kan man säga Och två yes starkare karaktärer, tycker jag. Det är en bra personlighet på dem. Trevligt spel som fassen. Senom Kom som... inte det här till är... PS4 också för ett tag sedan? Röstern. Ja, det kan vara så att de har släppts liksom med de PS2- utgåva till Playstation Network. Jo, ja, ja, Dark Cloud 2 finns på PS4 i alla fall. Men i alla fall, det fanns... Du kunde göra mycket med PS2 kändes det som. Det hade ju... Det finns ju, du kan ju koppla den till nätverk Med nätverksadaptern ja. Och hade du nätverksadaptern kunde du dessutom Koppla in en 40 GB ide hårdisk i din Playstation 2 mm. Där du kunde spara grejer det var, Och sen att den var en sån media-maskin Du kunde kolla på DVD-film Bara en sån grej var ju superstort Ja, verkligen Sen fanns det ju den här kameran iToy Ja, det känner jag till och så fanns det något spel där du ser dig själv inne i spelet ungefär som ett gammalt barnprogram. Och så ska du poppa ballonger eller vad det nu kan vara som du gör med kroppen så att säga inne i tv-spelet. Ja, det, det minns jag. för att man skulle. Finns det till något här också? När det är klassspel att det faller saker mot marken så ska man hinna ta dem innan de kommer längst ner. Typ. Mm. Något sånt har jag för mig att det fanns också. Ja, det känner jag igen. Också en sån frän grej. För det känns ju lite som att det var Nintendos grej att ha en massa såna här gimmicks. Och ibland gick det bra, ibland gick det käppret åt helvete. Ja. Men det känns som att många såna här gimmickgrejer med PS2-an var bra och rätt hela tiden. I-Toy vet inte om den blev så jättestor, men ja, den funkade ju bra liksom. Ja. Och SingStar- Kanske man måste ha med om man ska prata PS2 när man ja, sjunger. Det får karaoke. man väl göra. Men det är väl också återigen i anläs. Alltså jag ser att den här har väl sålt i typ 165 miljoner exemplar. Och jag tror att eh, jag vet ju många personer som jag kommer ihåg. Inte spelade spel egentligen, men älskade att sjunga. Till exempel, så mm. då var ju SingStar helt perfekt. Det var ju alltså brutalt stort under mm. några år nu kommer jag nästan inte i det så det finns väl knappt längre i någon nyare version. Nej, jag tror Det jag får mig lite. till exempel att det finns väl någon sån här in det finns väl inbyggt i PlayStation 4 typ att det är någonstän nedladdningsbart bara så alltså det är mm. inte fysiskt utan inte inbyggt det var ju fel att säga men att det finns någon form av uh, app mm. som man kan ladda hem och sen köpa låtar till då och köra. Ja, för på PS2 fick de ju släppa Massa Singstar-spel Ja, och det var eh, Singstar Singstar Slager, Singstar Rock Singstar Abba Så det var ju De var ju smarta med det där, kunde ju pumpa mm. ut hur många som helst Och det var ett bättre och billigare Alternativ än att köpa en karaoke-maskin Dessutom mm. eh, Där hade för övrigt min kompis Nils Sigurd vansinnigt på en uh, han var hem, vi var hemma hos en tjej och så kom Nils Sigurd på att det spelar ju egentligen ingen roll om du sjöng för att få högt poäng så han startade alla låtar och så satt han bara så här uh, uh, tills han liksom träffade rätt ton mm. då. så han slog ju rekord på alla låtar och hon var vansinnig <laughs> Ja, jag kan ju säga att det var väldigt eh, speciellt att även med några öar för västen så att säga sjunga Take On Me med Aha. <laughs> den sett tonen i. <laughs> ja, den är ju så jävla bra den låten. Ja, det är jävligt snygg låt. Svår att sjunga när man inte är sångare kan jag ju säga. När man dessutom har ganska ämning. lågt register som jag så jag tittat på, för inte så länge sedan, en Unplugged-konsert med Aha, som är ganska ny. Mm. Där får jag ju lov att säga att Karl Fan har ju en jävla röst fortfarande faktiskt. Ja, den gamla Morten. <laughs> Mårten Harket. Ja. Ja, jävla snubba alltså. Sen kom det ju en annan sån. Det känns som att de här. Tillbehören som kom till PS2, liksom gjorde succé. SingStar, Aitog borde väl ha varit något sån här succé med Kidsen i alla fall. Sen får vi ju inte glömma Guitar Hero. Nej, vilken eh, jävla lite, grej det blev sen. Ja, det var ju lite samma chanter, nästan det här. Är spela musikspel slash sjunga. Så det, ja. eh, och där får jag säga, de har jag ju både testat på PlayStation-spelen och. Eh, på andra konsoler De var ju under en period Väldigt, väldigt roliga Det går ju inte att komma ifrån Nej, jag, jag har fem Guitar Hero-spel till PS2 Det är fan coolt det. Eh, Och när jag tittar Vad det är Det här, det här är ju Det är inga Guitar Hero-spel jag har köpt själv Utan det är Fredrik Kellerman i Lancers gamla Playstation 2-spel ah, ja. Som jag har eh, köpt av honom eh, Guitar Hero Aerosmith Bland annat, det visste inte jag att det fanns <laughs> Nej, men det fanns ju Både Metallica och Beatles eh, så. De började släppa med lite band Så, efter ett tag Ja, visst Rock the 80s ja, 80-tals fanns det ju där också Ja Ja, Det är ganska spännande och det tog ju fyra utav bara helvete Första gången jag spelade spelade med handkontrollen För vi tänkte att det bara var Ett rytmspel mer eller mindre Ja och sen så visade det sig att man kunde köpa en plastgitarr då Och lira med Och det gjorde ju då fattar man ju vad grejen var med det här spelet Svinhäftigt Jag vet ju att vi var Jag jobbade lite på somrarna på Ala. Då var jag hemma hos en snubbe där en gång som, Han hade det här rockband som kom lite senare mm. Så då har vi varit hemma hos honom Ett helt band och kört Ja, det två, gjorde vi med Två gitarrister, bas, trummor och sång Ja, jag körde också rockband. Det köpte jag till 360 faktiskt. Ja. Trummorna tyckte jag var skitkul, men jag var inte så bra på det. Eh, men likväl kul. Och man kunde spela At The Gates. Ja, det är tufft. Det, ja, det är Blinded By Fear tror jag är med på rockband. Som en jag kommer ihåg att det, om det var eh, Guitar Hero 3 som jag körde en Slipknot-låt på mycket. Mm. Ja, men jag fattar grejen sen mm. kan ju Before jag... I Forget Så var det, den var det Sen kan ju jag spela instrument Så att vill jag spela musik så spelar jag på ett instrument Men om man inte spelar instrument Och ändå vill ha den känslan så är Guitar Hero de Kanon ja, För det är väl just det som du sa att Det, det fångar känslan av att man spelar ganska bra mm. Jag som inte har spelat något instrument Tycker i alla fall så Att mm. det känns som att jag lirar gura nu Mm och då får det ju vara så Det är, det är tv-spel dessutom ja, Jag tyckte det var kul, precis. Donkey Konga var ju fränt Men det Det kändes ju rätt Minimalistiskt och eh, Lite lamt i jämförelse När Guitar Hero kom Där ja, första det var det ju covers På kända låtar men sen var det väl Med senare släpp så fick de väl eh, eh, Tillåtelse att släppa De riktiga låtarna Ja för jag att det var, jag tyckte det var väldigt spännande När jag skulle spela eh, Symphony of Destruction Med Megadeth På oh. första Guitar Hero Och bara, var är Damon Stains Nasala röst någonstans? Det är, ju, <laughs> det är ju inte han Nej, ja, exakt Vad är det här? Det, det är som att man har köpt en Megadeth-skiva På Wish mm. Det var det man fick Ja, exakt <laughs> Någon billig kopia, men ja, sen blev det ju som det blev. Beatles och Metallica, Massa som de lägger Aerosmith då uppenbarligen, som jag har. Coolt, så ja, fast. Det är tufft. Sen var det väl ett annat sånt tillbehör till ps 2 som också där tar hem arkadhallen på något sätt till vardagsrummet. Mm. Och det var ju med dansmattorna. Ja, precis. Vet ju att vi körde på någon fest hemma hos någon polare Det var också rätt fränt Ja, absolut Där har... är Det är en hel del såna, ja, Gimmick i alla Nintendo-grejer På den konsolen faktiskt mm. Och alla kändes som att de funkade Och var bra Ja, absolut Så ps 2 känns verkligen som att Den gjorde och hade allt På en gång, det enda som saknades Var väl Wiimoten i stort sett Ja, exakt. som det fanns något alternativ till, till PS3 sen då med Playstation Move. Mm. Som jag inte vet om det blev någon jättesuccé. Uh, nej, uh, jag har ju testat den några gånger och uh, uh, den hade ju jävligt bra... Alltså det är nästan en sån här, du vet, när man ser att de spelar in såna här motion capture När de hade för såna här ganska stora dioder på kroppen. Mm. Det är typ en sån på motkonsolen Så den var ju väldigt följsam Det får man ju säga mm. Men ändå, det, det lossnade väl aldrig Man hade tröttnat på det där lite då Eller i alla fall jag Ja, ja det, jag tyckte också det kändes Desperat när den kom till Playstation Ja, verkligen På något sätt Wiimoten i all ära var ju jättekul Men så jävla kul var det ju inte Nej Efter ett tag i alla fall men PS2, där känns det som att allting funkade. Och jag tror också att det är tack vare de här grejerna framförallt SingStar och Guitar Hero som gjorde att den konsolen överlevde så jävla länge. Och att den också blev så ruskigt jävla kommersiellt framgångsrik. Verkligen. Det tror jag du har rätt i. Golvades väl kanske bara av Wii kanske? Antagligen. Jag tror att Wii kan... Ja, jag vet. det kanske inte har sålt mer som så den inte var... Aktuell lika länge Men Någonting säger mig att det skulle kunna vara så I rimlighetens namn Så kan man anta att det stämmer så att säga Exakt Men om man då ska gå in rent spelmässigt Om vi ska tänka ur ett gamer perspektiv Snarare än eh, Fest hemma hos Polarn Perspektiv så tycker jag nog att de absolut bästa spelen Till konsolen det är Kingdom Hearts Tvåan är oh. säkert också Precis lika bra Shadow of the Colossus, givet Persona 3 och 4, absolut Silent till 2 Det yes. ska jag väl säga är de som jag har haft Roligast med, faktiskt Ja, då så Så, då var, är det Kanske dags att knyta ihop säcken ja, Tie the sack together <laughs> Verkligen, det kan jag hålla Tie ha, together the sack Ja, vi har pratat mycket idag, det har varit roligt faktiskt Ja, det blev ett specialavsnitt Av det här, ett extra långt Det var jag inte beredd på från början Men det hade nog varit svårt Att få det här På timmen Ja, det tror jag också Man får väl, Folk har väl pausat inemellan Och liksom vidare Och det blev ju ändå roliga anekdoter Utöver det här Som vi ibland är ganska bra på <laughs> om eh, några lokala stjärnor som har gjort roliga eller, eller sagt roliga saker eller om man har vuxit upp på platser där det, det har varit som det är Ja, så är det Men PS2 är verkligen en sån konsol jag kommer att komma ihåg som en eh, jävla frän grej Ja, samma här faktiskt Det eh, är svårt att komma ifrån hur mycket den har bytt så kan man väl säga Ja, och ska man spela PS2 idag så skulle jag nog råda att man försöker få tag på en fett och skaffa en hårddisk till den. Ja. För lasern kommer paya Det är ju bara en ja. tidsfråga. Tråkigt, men sant. Ja, jag tror att det är så med alla konsoler som har skivor som medium ja, att lasern absolut. kommer att paya till slut. Så är det. Så kör på hårdisken där Det är rätt lätt Att fixa det där det Så är, är det Det är bara att googla på FMCB Ja Gör så Och med det tackar vi för att ni har lyssnat Än en gång på våran Fantastiska i vårt tycke i alla fall Podd Ja och eh... Ja, som sagt tack så mycket ner fantastiska som lyssnar på vår fantastiska podd. Mm, det tycker jag också. Ja. Hej så länge. Hej då.